Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 13. adásában! Fenn vagyunk az összes létező platformon, általában YouTube-ra töltjük fel először, de Fenn vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, meg a lé összes létező podcast alkalmazáson. íratok minket a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van, és elkezdtük csinálni a Discordunkat is, szóval öm, csatlakozzatok oda elég nagyon durva. A mai adásban a Hecken slash fogunk beszélni és most a szokásos négy taggal vágunk neki, ugy ugyanis itt van Mark. Hello! <laughs> Szöcsi! Sziasztok! A és a métej. Vézó. És itt vagyok én is, Rihard. most szevasztok, srácok! Szia, Richard. Elnézést kérek, csak éppen kortyoltam egyet. Nem számítottam erre, hogy meg leszek, hát meg ez leszek az, nevezve. Te is lett jelentve. <gül> hogy be elsőnek be, beszólítva. <gül> Jó, de meglepte egyébként. Lehet, hogy azt hitte, hogy még egy csomó hülyeséget elmondok. Igen. Vártam a Discord linket meg ilyenek. A... Bejött az első ilyen iskolai reflex. Tudod, hogy biztos nem az én nevemet mondják. <gül> Igen. A másik már az biztos. Olva <gül> Hol van még a neve név sorba, tudod? <gül> Na jó srácok, kezdjük el szerintem az elást. Kezdjük ilyen alapdologgal, hogy mennyire jön be ez a har harcorientált szerepjáték. Bejön egyébként. Én szeretem jobb csak szerepjátéknak nem annyira nevezném szerintem. Vagy hát nem tudom. Ha jól van hát meséljük Hát igen, ha jól van meséljük, de nyilván attól függ, hogy, hogy most mit értünk persze egész pontosan harcorientált szerepjáték alatt. Mit értünk pontosan, azt meséljük el azért. Hát, én mondjuk azt érteném egy olyan szeretjátékot, ahol a harcok azok tényleg egy ilyen egészen külön, külön, külön világot jelentenek. Nagyjából, mint ha mondjuk um, valami számítógépes rpg t játszanál, és amikor a harcot kerül sor, akkor, akkor az eddigi ilyen folyamatosan menő játék átvált egy ilyen körökre osztott játékra mindenféle taktikázással, mozgással, különböző move -okkal. Power és hasonlókkal. Ez egy kiváló összefoglaló volt, köszönöm. Szöccsi, mit gondolsz erről? A... Szerintem is ez egy kicsit külön buff amit mi játszunk, vagy úgy, amit én általában generations Generation szerepjártéknek gondolok. A... De igen, én is a leginkább mondjuk a régi RPG-s játékokra eh, hosszúdnám hasonlít, mondjuk az Icewind Dale, vagy a... a... Fú, mik voltak még? Ezek a Baldur's Gate, vagy hasonlók? De leginkább az Icewind Dale jut eszembe. Amikor egy. Milyen? Fallout 1-2 például. Igen, igen. És hogy... vagy amikor hogy ki kell számolgatni mindent, meg tudod, hogy, hogy bepozíciálod a, a karakteredet is direkt úgy, hogy a vonalba sebző tűz spell az így minél több embert kívül, szóval az, az inkább ilyen kis taktikai ilyen sokszerűség az én fejemben, és akkor ugye annak a különböző ilyen mutációja szerepjátékkal való találkozással azok adnak ilyen különböző élményeket. én azt hiszem, hogy egyébként szerepjátékként, majd élő szereplő szerepjátékként személyet szóval még ö, nem játszottam, Hát nyilván ö, számítok éppen igen, de szerintem, tem, 만든am, és nem tudom képzelni egyébként, vagyis nem tudom így hirden elképzelni, hogy működhet ilyen folyamatosan darálás. De egyébként szerintem valamilyen szinten csináljuk mi is ezt játék közben. Mert ott is hát, taktikázunk a... meg, pakolgatjuk magunkat, meg hasonló nem? Hát de hogy akkor ú, úgy gondolt, hogy a, mondjuk amit nyomunk, csak sokkal komolyabban veszük a harc részét például. Mondjuk a, amikor volt a börtönből az iszkép, akkor mm -hmm. az például elég kombatorientált volt, csak nem volt túl taktikázva, de tudod, amikor de mondjuk ott is volt például olyan, hogy annyira szorult helyzetben voltatok, hogy fontos volt, hogy akkor kiüt ki csodát, meg akkor ki hol áll, hogy befogja az ütést, meg ugye az ilyen megszakító támadások, hogy nem fér oda melléd, meg akkor hogy jön a kör, ki van hamarabb. Én nekem ez a saját definíció szerint, ami a van orientálva, amikor mm -hmm. itt tényleg megpróbál együtt dolgozni a csapat, is mondjuk hogyha uh, azt D&D-ben van, amikor Paladin Hillel vagy valamit rányom az uh, egy gyógyítást a csapattás, mondjuk az akkor sebez az ellenségre, aki mellette van és akkor így lehet így uh, szórakozni azzal, hogy akkor hol áll a haver akkor uh, beállított tehát, a havert mondjuk a barbárt középre, akkor ő ott uh, csap mindenkit, mint az űrült és akkor még nyomjátok rá a healing spellet. És az meg sebez igen. mindenkit. Igen, ja. igen, de ne keverjük össze szerintem, tehát, de ez nem, nem egy folyamatos darálás jelent a harcorientált szerepjáték, mert ez inkább ja. nem figurás játék, vagy egy társas játék, vagy egy, vagy egy wargaming, hanem, hanem gyakorlatilag egy szerepjáték csak a, a olyan elemekkel, ahol, ahol a hangsúly az sokkal inkább van a harcon, tehát hogy a, a képességeid is, mondjuk nem, a varázslatok is nem olyanok, amik, amik így igazából harcon kívül használhatóak, hanem, hanem a legtöbbnek az a lényege, hogy valahogy a, valahogy a, a fájtban ad neked valamilyen előnyt, vagy, vagy bármi ilyesmi, tehát még egy illúzió, és inkább úgy van mondjuk megfogalmazva is akár a könyvben egy illúzió varázslat, hogy hogy esetleg ez hogyan tudja megtéveszteni a harcban az ellenfeleket, hány körig tart pontosan, mennyit, hány, nem tudom, hány lábat tud mozogni, és így tovább. Igen, mekkora területet fed le, vagy meg hasonló kia, ja. Igen, tehát nem az, hogy akkor nem tudom, egy közepes területet, három métert lefed, hanem legyen, mondjuk akkor, nyilván át is lehet konvertálni, de hogy akkor, nem tudom, hat kockányit. Amúgy ah, így én... Ez kifejezetten a Dungeon crawl játékokra gondolunk, talán itt az egy nagyon jó példa, de mondjuk szerintem nem lehet közélyük egyenlőségig elet tenni, szóval a, mik a harc alapú játékok, azok nem feltétlenül Dungeon crawl játékok, meg a Dungeon crawl se kell feltétlenül harc alapúnak lennie. Nem egy ilyen csak szerepjáték, csak a Crunch-sal, tehát Fluff nélkül igen. szerepjáték? Hát tehát csak nem a játék Fluff nélkül, de csak hogy minimális, minimális háttérrel, csak. Ja, ja, ja. Ah. Igen, sokkal kevésbé lesz az, az, az lényeges, hogy te most mégis milyen célból, meg milyen motivációval mész együtt, nem tudom, lovaként a, a Boszorkánymesterrel, hanem igazából az, hogy ez egy optimális csapat, és akkor te meg nem tudom, tankolsz. Egy érdekes, hogy El előnybe helyezet. Pont ezek a Fallout szisztémájú régi játékok, tehát azok valószínűleg inkább ebből vették a saját rendszerüket. Nem? Tehát, hogy... Ezek, tehát az asztali szerepjátékok harcrendszerére épültek az első videójáték rpg k is. Ez egy jó kérdés. Mert hogy, tehát igazából annyit csinálnak a modern rpg k hogy elrejtik az Excel táblázatot. De az, az Excel táblázat ugye ami alapján a legtöbb RPG működik, mint hogy a sima asztali szerepjáték is. Az ugyanúgy bennük van, csak már elrejtik. Régebben nem rejtették el ezeket. Azért lehetett... ott volt, a ott olduk, van. konzolba? Mert Tehát a falu mennyi mindent lehet alakítani, mennyi számot lehet átállítani. Mennyire egy ilyen igazi szerepjáték alapú az annak é. a rendszerű. És ez és igazából pont, hogy a, például ha így megyünk egy RPG, egy asztali RPG-ben, olyan a Dungeon Crawl, mint mondjuk a Diablo a videójátékos rpg mm, Aha. Ez Krászul. szerintem jó egy így mármint jó összevetés. Ja, csak mondjuk a Diablo-ban nincsen annyi agyalás, vagy legalábbis a saját gameplay-eimben nem nagyon <gül> van, hogy az <gül> csak mint azt is. Ott a számítógép számolja ki azt, amit amúgy te számolnál ki. Hát akkor gondolok arra, hogy ne, tud, a Diablo-ban nem feltétlenül helyezkedek, mondjuk annyit helyezkedek, hogy tudod, az ajtóválok, hogy csak egyszerre egyet tudjak ütni, de nincsenek ilyen kifejezetten nagy taktikázások. Vagy jól lát egy kicspát el de Sosnál nincs. Egy a... igazi diablós lehet erre azt mondta, hogy micsoda! Jú, geci. Igen, amikor a izét egyébként ezt hozzátenném, hogy mikor. Ugye mint a fél évente van rezeti ablók és akkor ugye gyakorlatilag az összes karitől törlődik és akkor mindenki level 1 indul, és ott azért, ami hogyha a legelső szeretnél lenni, ott azért iszlőtt taktikázások vannak, hogy jó, akkor 8 karakter félbe egyébként, és akkor kell ez, meg ez, meg ez, viszont ennek csak ezt a képességet kell használni, a másiknak meg csak ezt, és akkor azzal, hogy iszlőtt mennyiségű, tehát ott rendesen az elején, ott rendesen taktikázni kell egyébként, hogy ki mit hoz. Wow, Rich, milyen oldalaid mutatkoznak meg. Ja. A több ezer óra Diablo 2. <gül> inkább a 2 fórumok. Igen, igen, igen. Egyébként még a harcorientált szerepjátékokat szerintem az is hozzátartozik, hogy ugye a, a, nem tudom, hogy hagyományos, nem is tudom, mégis nevezhetjük a hagyományos szerepjátéknak, vagy kevésbé harcorientált szerepjátékoknál mondjuk kisebb hangsúlyt fektet arra is, hogy, hogy a, nem is tudom, ennyékákkal való mindenféle olyan interakció, ami Mondjuk egy, egy beszélgetés, egy meggyőzés, vagy csak az ilyen, nem tudom, kevésbé, kevésbé statisztikákkal, meg számokkal leírható ö, az interakciók egyrészt. Másrészt pedig, ami még eszembe jutott, az, hogy főleg ilyen engineeringnél azok a dolgok, hogy egy ilyen erőforrás hogy te például a, nem tudom a naponta a kétszeresíthető varázsletodat, azt így mikor fogod elhasználni? Ja, Mert, ja. hogy Lemész egy bizonyos, bizonyos mennyiségű bizonyos mennyiségű és akkor tudod, hogy azzal kell, azzal kell mondjuk abban az adott kazamatát végig vinnetek. Ja, amúgy a pont, ahogy én mondtam szerintem a Darkest Láncson egy nagyon jó példája az ilyen ö, PC-s játékén, de hogy benne van az összes ilyen fontos dolog, ami egy jó Dungeon earing, vagy Dungeon Crawl-nak, vagy egy harcalapú van fontos. Tehát, hogy egy nyersanyag nyersanyagmenedzsment, hogy akkor ö, meddig mész el, mi az, amit még bevállalnak ugye a, a karakterek, hogy kis pihenő, nagy pihenő, hogy ö, mm -hmm. mik, mik, mikor töltenek vissza a dolgokat, hogy hogy ütemezik a dolgokat, meg hogy karakterek, hogy működnek mind... egymással. Igen, meg hogy néha el kell futni, hogy az van, tudod, egy narratív játéknál nem feltétlenül jön ez elő, hogy mész előre-előre és gepánsz mindenkit, mert ti vagytok kb. ugye a hősök, és akkor a story az halad, és nem annyira fontos az, hogy Gondolkodjatok rajta, csak úgy, hogy dobjál to támadást, oké, okay, megvan a támadás, levágtad a goblinokat, mentek tovább, és itt meg, hogy oké, okay, a goblin megütött, meg volt mérgezve a tőre, és akkor most akkor írd fel magadnak, hogy egy otor rajtad minden körbe kettőt. Szóval ott szerintem nagyobb hangsúly van az ilyen sok össze, összejegy, lejegyzetelendő dologra. Én. Így van, Mért például talán mondjuk a, azt, azt, azt is számolod, hogy hány évesződ van meg, Ja, ja, ja. Hm. Meg most megiszod a HP-potit, nem iszod meg a HP-potit? Ja. Meg hány dobótőröd van? Bizony. Van-e <gül> nála 10 <tízes> Ó, <gül> oh, bárcsak volna. <gül> Na jó, valami hozzáfűzni való esetleg? Ha nincs, akkor szerintem szedjük össze, hogy milyen ilyen haltra optimalizált rendszerek vannak és milyen fajta játékok. Azt hiszem a DND 4-es az ilyen, de nem tudom pontosan. Kélek, fejezétek ki, hogy mik vannak még ilyenek. A DND 4-es az ilyen. Egyébként hmm, az az egy igen. Más, nem is említettem, de így hirtelen, de a DND 4 de az annyira klasszikus ilyen szempontból szerintem, hogy a varázslónak is tehát nincs nagy különbség, úgymond így harcban, vagy nem is tudom, képességek, egy, mechanik, Igen, igen, mechanikában, úgy jól mondod. A varázsló, meg a harcos között, tehát ugyanúgy a harcosnak a különböző mozdulatai, meg nem tudom, milyen menő, gyilkoló dolgai, képességei, azok hasonlóan működnek, mint a varázslónak a varázslatai, tehát, hogy megvan, hogy hányszer használhatja, mennyit sebez, milyen messze, mennyit lök, mely, melyik irányba, és így tovább és igazából nem mechanikai, játékmechanikai szempontból nagyon hasonlóak ezek, így a kasztoknál például a D&D 4 a 4. kiadásban. Mert ha, mert ha egy nap nagy egyére emelnéd meg fel akarod, akkor leszakadnak? Vagy mit <gül> Na igen, ez, van, ez, ez egy ilyen furcsa, furcsa dolgot hoz így magával, hogy, hogy miért te meg még egyszerre tudsz vagy olyan mozdulatot. Még varázs, egy varázslatként azt mondom, hogy oké, okay, van valami, valami. Hat, elfogad, elfogad, a farás logikusabb. <gül> a farázlatnak harázslat, a, a magyarázatára sokkal inkább vagy hatékony, tehát bármi is legyen a magyarázat, El, elfogadott hogy ez a balans miatt van így. De az, hogy négyszer tudom felemelni a karomat, mert hogy mai nap csak négy felsőütésem volt, az igen, értem, hogy de ez kétszer annyi sebez. Tehát, Jó, Ötödik részcsában akkor izomszalag szakadásod lesz. Igen. azt, tehát akkor mi történik? Vagy így, hogy csak ott állak nem is, hogy á, nem. Á, nem. Á. Igaz, meg fogok halni, de nem fogom még egyszer baszki felemelni a kezem. Itt a karját, bunkó paraszt barbár, tudod, fel van így stigulázva a karját. Hát, hány <laughs> a lehet. Azt így egyet, hogy ah. Már meg volt de, de csinál, És az most... az azt mondja, hogy hé hé hé, ez már az ötödik lenne. Azt hiszem, valamelyik harcosnak voltál valamilyen bátorítás, vagy akármi ami kb. olyan volt, mint egy heal, vagy second wind, vagy ha hasonló volt a neve, szóval, hogy rá, rátnyomhatod valakire valami csapattársadra, és akkor ő, ő újra dobhatta az életét, vagy valamennyi HP-t visszakapott. És akkor képzeled, hogy Háromszor Ricsi megpróbál lelkesíteni egy napot, hogy Gyerünk, menjünk, menjünk, adjátok! Háromszor voltam már lelkesíteni! Jó, ez még reális, mert egynél többször biztos nem működne. Ötödjére megpróbálom is, hogy passzos, ez nem sikerült olyan jó. úgy kéne, hogy harmadjára már negatív hatása van. Tehát meg tudjuk ütni, ricsit. de csak így harcfototot, hogy felelkesít, Ricsi, kej fel, le tudod ütni, felkész. Szépen összeszeded magad, következő körben jön a trólet, rádba basz egyet, mégis megítesz és te ilyen megítesz Az előbb majdnem, jó Jézus, volt, majdnem jól csináltad. Majdnem igen, ne jó. Köszönöm, milyen, igen, még. Uh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, jó, nem, nem, jó nem, nem, nem, nem, Igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ilyen nem, szentán... Dungeon World, vagy valami hasonló is van, meg mi játszhatunk szerintem a Riddle of steel is, amit talán hasonló, meg nem Dungeon crawl de egy uh, harc rotán a Delta Green, vagy hogy nem is az, hogy uh, nagyon sok mindent lehet becsinálni, de nagyon ki van élezve, és uh, eléggé halálos, és, komoly, és komolyan kell venni benne a harcot, és nem pedig az, hogy mentek, és akkor dur dur, -dur mondjuk, hogy mint egy... Uh, a válfaja, vagy ilyen rokon rendszere a Call of duty hogy ott inkább a nyomozásra, meg a narratív dolgokra, az interakciókra van kihegyezve, hanem, hogy mentek, lőttök, és vagy meghaltok, vagy nem haltok meg az Elta azt, Tehát azt mondod, hogy ö, azért haltunk meg, mert nem így játszottunk? Mm, nem, ott csak hát arul raktam össze a, a dolgot, nem tudom. Nem, csak szerintem, mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk igazából. Na jó, mindegy, ez csak egy vakvágány volt. Nem is tudom, melyik halálótokra gondoltok, mert sok volt. Hát, ö, úgy általánosságban. Ja. <gül> szerintem egyébként, ha már itt tartunk, akkor a Dungeons and Dragons... Na no, most, nem, erre nem bernénk megesküdni, de, de úgy sejteni, az első kiadása is egészen hasonló szellemben íródott, sőt. Meg a, kettő Sőt, is a, is. a kettő is. Igen, igen, igen. Sőt, ebből nagyjából ilyesmiből alakult ki, vagy ez volt az alapja igazából a szerepjátéknak ez a egy ilyen, ilyen uh, Wargaming megspékelve egy kis, egy kis mással, egy kis szerepjátékkal. Nem a Greenhawk volt az első, ilyen is mégis abból lett a szerepjáték. A Greyhawk az nem szerintem nem valami nem világ egyébként, egy nem az nem az ha nem tévedek. Csak hogy az az első. Mm. De be vagyok, az volt az első ízé, ilyen nagy. Be nem vagyok biztos. De amúgy akkor itt mondanám, hogy jel aki jelent, tud jelent, ilyen jelent, rendszert, az mondja hogy majd kommentekben nyugodtan, mert érdekel minket, hogy... Igen, nem, nem, nem a molettát. Uh, egy másodperc, csak valamit elfelejtettem. Jó, semmi. Uh, mi igen, mi mondani akartál valamit? Uh, nem akartam mondani semmit, agit, hogy, hogy. Nem te, métaj. Ja, Meteli. Met Met Met Meteli, benne a beszédbe. Ah, nem, befejeztem, befejeztem. Csak yeah. Oké, okay, voltam. Na, és uh, milyen lény lényeg ennek a rendszer, mitől működik jól, mitől működik nem jól, uh, és mi a sikeres harcrendszernek a receptje szerintetek? Szerintem ahhoz, hogy ez egy élvezhető játék legyen, szerintem fontos egyrészt az, hogy kiegyensúlyozott legyen. Mivel a, a, rámész nagyon a harcra és a taktikai dolgokra, azért, azért tökre el rontani, hogyha valamelyik képesség vagy valamelyik kaszt, vagy bármilyes, mit túlságosan erős a többihez képest. Ezért szerintem egy rendszernek mindenképpen jól kiegyensúlyozottnak kell lennie, Játékos csapat szinten pedig akkor működhet jól, valószínűleg, hogyha ö, jól lefeditek a csapattal a különböző szerepeket. Tehát a nagyot sebző, a sok életes, a varázsló, a lopakodós, a gyógyító, és így tovább. Tehát, hogy így meg levannak a szerepek, hogy, hogy ki mit csinál, és akkor egy, egy jó csapatot alkottok. Viszont akkor most az vetődött fel bennem, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy mit tudom én négyszer emelheti fel a kezét, nyilván ez egy sarkatos példa, de akkor ez nem azért van, hogy így balanszírozták az egészet, mert akkor mit tudom a barbár folyamatosan tudna csapkodni, de a varázsló meg kifogy a nából, vagy valami, ez nem a balansz miatt volt így? De, szerintem konkrétan ezért, igen. De azt ezt meg is oldották való, hogy a varázsló is tudná folyamatosan mindenféle szikrás villámokat venni, csak. De egy békés, de Igen, hogy amivel kábül mondjuk egy harcos üt egy hosszú karddal, vagy hasonló. Aha, így van. Annak is megvan, az a, meg, megvan a megfelelője, a de... jelen. Meg Jaj. talán az is recept még hozzá, hogy pörgős legyen szerintem. Tehát, hogyha unalmas, és akkor, 6 hat órából áll egy kör, mert, mert nem tudom, hát a franczt, hogy azért jó, jó taktikálni, de jó taktikázni is minden, de azért szerintem pörgősnek kell ennek lennie. Ez már szerintem preferencia kérdése. Ja, ez meg a játékosoktól is függtőd, hogy amikor rád kerül a sor, nem akkor ébredsz fel a telefonodból, meg dobod el a pizzát, vagy akkor mi történt eddig, hanem hogy kitálod, hogy mit fogsz csinálni. De ugye ezzel meg szemben szembe az, hogy kitállod, hogy mit akarsz csinálni, csak az előtted lévő játékos pont megcsinálja, annak az ellentétet is ellehetetleníti, amit te akartál. Igen, igen. Ez, ez egy ilyen problémája ezeknek a taktikai, meg ilyen harcorientált játékoknak. És azt szerintetek fontos, hogy a havarodnak, vagy a társadnak a karakterét is mehet, hogy milyen képességei vannak? Már jól össze tudjatok játszani egymással? Ja, vagy ez az, az mondjuk kínos lehet, tudod, amikor így berohansz a enemi közepébe, és megpróbálsz mindenkit leütni, és akkor megy lefel a hápra, és akkor bár nézel a papra, hogy gyújtsen már, és mondjuk, de már elfogyott, már az előző haltban elfogyott a heal spell, nem most mit vársz? <gül> Kínos vagy van, van ilyen érdemes minimálisan ismerni a másiknak, az kínyeíti. Ja. De hogy, ha meg, érted? Ja, Még az is fura, hogyha az aztánál valaki sokkal jobban ismeri a te karakteredet, mint te magad, és akkor ez nem feltétlenül te hátrányod, vagy te szégyened, hogy nem, nem vágod annyira a karakteredet, de az, az fura, mikor más játszik hogy te. És azt nem meg, Van egy ilyen de ez használt már, meg az használt. Ez szerintem ilyen asztali etiquette kérdése. <súl> Mások helyet játszani nem illő. Igen. jó ja, jó. Ja. Tudom, azt, azt én szoktam csinálni. <súl> Még te, mit hogy működik jól egy ilyen harcérendelt szerepjáték? Azt akarnám mondani, hogy szerintem az lenne benne fontos, hogy lehessen jó sok kockát dobálni. Jó <súl> Hallottam már a Shadow <gül> Lehessen benne jó sokat dobálni, lehessen sokat, jó sokat agyalni a taktikáról, a helyes taktikáról, és lehet sem villogni a játékot megpontú karakterekről. Szerintem az a fontos. Az, hogy ezt tudja, a rendszer ezt tudja hozni, akkor már jó lehet. Ja, meg hogy, hogy ö, ne annyi legyen, hogy üt, hanem hogy akkor legyenek opció. Lát, aha. látmány. Ja, ja. gondoltam én is, igen ne csak funkciójában, de valami, jó, jó kritikust mindig öröm legyen kidobni. A jó ja, ja, meg, meg legyenek ilyen utility dolgok tudod, hogy amiket harc közben tudsz használni, hogy mondjuk mm, ilyen crowd-kontrollos dolgok például gyakorlatilag. Vagy, vagy lehessen nyugodtan szemenköpni az ellenfelet. Igen. <gül> És <gül> annak legyen értelme. <gül> És legyen értelme. Meg pusztán, izé, pusztán csúnyasággal megnyerni egy fájtot. <gül> Dimidínsan effektekkel. Az, az fontos. Hogy a minél több opciód van, annál nehezebb kibalanszolni egy ilyen, egy ilyen játékot. Tehát egy, ha elném. az, hogy jól működjön egy rendszer, az, az szükség van arra, hogy, hogy bizonyos lehetőségek ne legyenek egyértelműen jobbak mondjuk más lehetőségeknél. Tehát hogy nem tudom, az, hogyha te két fegyverrel harcolsz, az ne legyen mondjuk mindenképpen Jobb vagy rosszabb, ahhoz képes, mint aki egy tehát mondjuk minden szempontból, vagy majdnem minden szempontból statisztikailag legalábbis. Azért minden játékban lesz mindig az overpower. Tehát, hogy az, az benne lesz. Jó, na most arra gondolok, nyilván van az ki lehet megmaxolni dolgokat, de mondjuk arra gondolok, hogy ö, tegyük fel. Ö, kardművészre, vagy mi, mi volt az, mit mondtatok? Vagy párhajos. Meg a people. Baj, ja, a bajvívó az. az nem mer, az nem az, az. Nem, azt a negatív példaként akartam hozni. Ja, ja, ja. Hát De úgy szerintem minden... is az, amit mondott, méte meg a többiek, hogy, akkor, hogy legyen ilyen sok cuccán beled befolyásolni a harcot mindenféle úton, módon. Hát azért meg a, a rendlékozat, hogy lehessen overpowered ideigből. És hogy ez benne kell, hogy legyen a játékban. Szerintem csak én pont azt akartam, hogy, jó, balansz, hogy minél több van benne, annál több opciód van, annál többet kell balanszírozni. De szerintem a sok ilyen játékfejlesztő ezt már kidobta az ablakon. Tehát, hogy ezzel már nem foglalkozik. Lehessen valamennyire balanszolni, de tudják, hogy úgy is meg fogják találni az emberek. Ja, hát jó, az de jó. De ne legyen előtt, hogy az A képesség, az plusz kettő sebzést, az a B képesség, meg plusz négyet. Csak így alapvetően mondjuk. Alapvetően. Merek... Mert ja, akkor nem fogod fölvenni sose az át, tehát hogy ilyen, Vagy ha azt vetted fel, akkor elrontottad, mert... És akkor ez itt nem egy döntés hozol gyakorlatilag, hanem csak... Hát ez olyan... DND ötödik kiadásban senki nem volt ruida, mert nagyon szar volt. Vagy vándor. Jó, de... Így a... is úgyis mindig megtalálják én az én op voltam. De épp az az, hogy de Én... Én, én Csak épp az az, hogy én ott a... Ilyen, kombat tehát játék után már a annyira nem számolnám. Ne, Nem nem. Nem. Nem, annyira, nem annyira fontos. Jó, hát nyilván... Mondom, hogy ...teljesen balansz szarnak kell lennie, csak ott lehet engedni, szerintem. Abban igaza van, hogy a hogy az OP champion mindig megtalálják egyébként, akármi is. Hogyha kicsit OP, akkor is meg fogják találni, és akkor nem tudom én azt abuzálják, ameddig lehet. Nyilván a szabálya lehet azt mondani, hogy akkor ezt így nem lehet, mert ezt így el elrontja mindenki másnak a játéket, de így is új is lesz egy OP, ezt nem lehet ezt szerintem elkerülni. Szerintem. Na jó, szerintem ugorunk témát. Fitek különleges ability, heroic power -ok, hogyan működnek, hogyan balansíroznátok őket, hogyan találnátok ki a sajátatokat. Ezt nem tudom pontosan, mit értettünk ez alatt, de ezt is beszéljük meg akkor. Kezdjük azzal, hogy mik ezek a fitek, különleges abliti, heroic és move-ok. -ok. Hát ezt egész sokkal írtuk szerintem az előbb egyébként, ezek gyakorlatilag az opcióid. Ugye, vagy olyan opciók, amiket, amik csak bizonyos karaktereknek van, vagy bizonyos kasztoknak, vagy amiket, tehát amiket mondjuk külön felveszel és nem járnak alapból mondjuk, nem is tudom, egy ö, extra erős szúrás, ami plusz kettőt sebez, vagy pedig, egy, vagy pedig csak egy olyan move, hogy mondjuk, jó, mondjuk ez egy, talán nem a legjobb például, de mondjuk egy közrefogás, ami, ami mindenkinek ö, mindenkinek elérhető. Vagy mondjuk roham. Roham, vagy mondjuk ilyen kinyitott, hogy, hogy sebzel, de nem a karakterre sebze, hanem az armor tütött lefele vele, uh -huh. vagy érted ja, mondjuk, hogy ability nem tudom, a D&D-ben azért sok ilyen varázslat volt, most nem jut eszembe a neve, amilyen tűzcsóvát egy ilyen kupalagba, a kezedből kiindulóan egy tűzcsóvát lő ki, és akkor az a helyezkedni kell például, hogy a csapattársakat ne kapja el, de az enemy a az sebezze, minél többet belőle, vagy ami csak így csíkban kilő, vagy mondjuk a klasszikus Fireball, ami ugye a dd ben over is, és az is egy területre ható dolog, például, is, hogy milyen messzire dobd el. Most akkor most ben van a paplovaga a harc közepén, de rádobod a tűzgolyót, vagy nem is a paplovaga, a tolvaj szakott mindig az, hogy a tolvaj beruhan előre, rádobod a firebolt a saját tolvajodra, de a tolvaj a mindenféle fitjével megfelezi, meg még negyedeli a tűztabának a sebzését, mert félreugrik előre, na ezt nem kérdezitek, ez hogyan csinálja, de csinálja a feat-eknek köszönhetően. Az, hogy az area damage-et felezi például. Hm. És akkor, mint laikus, tehát én még ilyet nem játszottam, van 30 ability, és akkor abból kiválasztasz 5 is, akkor azokat nyomathatod, vagy ez hogy működik pontosan? Hm. Mm, a feat a, a D&D-ben az van, hogy hasaütők van, vagy 40-50 darab is azok, Mondjuk ilyet ad, hogy mondjuk a területre sebzéstre dobhatsz mentődobást, és hogy ha sikerül, akkor nem feled sérülsz, hanem mondjuk egyáltalán nem sérülsz, uh -huh. vagy negyedet sérülsz például, vagy mik vannak, mondjuk a az, hogy némakasztolás, vagy mozgás nélkül varázsolsz, nem tudom, kétszer olyan mozogsz, meg mozogsz. ezek például a fitek és az ability nem meg mondjuk olyanok, mint a varázslatokra gondolj. Csak ugye kaszoknál külön-különféle módon van ez dolgozva, de a lényeg ugyan mint egy spell. Heroic power meg move-nél, meg úgy képzeled el, ami mondjuk ilyen szabályon kívüli dolog, ami mondjuk a bossnak adsz képességet, olyanra gondolj. Aha, értem, értem. Hmm. Szerintem ez, ezek, úgy, nem is tudom, így, most hogy most is gondolkoztam, hogyan lehet nőket kategorizálni, Ugye alapvetően lehetnek mondjuk aktív meg passzív ilyen képességeit. A passzív például, mint az előbb említett szücsé, hogy mondjuk a varázslon nem kell, nem kell hangokat kiadni, hogy egy varázslatot eh, el tudjon lőni. Egy aktív pedig pedig bármiféle ilyen mondjuk a, mint, mint mondjuk a bos a nem tudom, milyen múlja. És akkor végülis ezek lehet, tehát az aktívokon gondoltattam, hogy végülis lehet olyan, ami mondjuk a, a szövetségeseket erősíti, vagy őket hozza előnybe, vagy gyógyít, vagy az ellenséget hozza hátrányos helyzetbe, vagy esetleg sebzi, esetleg valami általános, ö, általános helyzetet hoz létre, mint mondjuk egy, nem tudom, egy sötétség, amit, hogyha, nem tudom, felkészültek rá, akkor ez nektek egy előny lehet, vagy mondjuk el tudok menekülni. Um. Hát passzívból pedig aztán tényleg bármi lehet, egyébként a Dungeons and Dragons harmadik kiadása, és rengeteg passzív dologgal játszik, akár olyanokkal is, hogy csak nem tudom, ad egy védettségi fokot egészen odáig, hogy nem tudom, a, a, a, harmad, nem tudom, a harmadjára fölvett két közes harcnál már nem tudom, csak nagyon kevés mínuszt kapsz a bal történő támadásodat. Hm. Érdekes, valaki valami ez valami hozzáfűzni való? Hmm... A nem tudom, sajátot még nem mondtunk. Vagy, bocs, Mi volt a teljes kérdés? Hogy, hogy balanszírozzánk ezeket, nem? Hogyan működnek hogy hogyan? és hogyan találjátok, vagy... Na, és ti hogyan találjátok ki a sajátotokat? Á... Ah. Ah, ehhez még van hozzáfűzni való? Így. Hmm... Nem tudom, hogyha a sajátot kéne alkotni, akkor arra még mondanék valamit, hogy uh, az legyen valami hasznos ability mindenképpen, hogyha már alkotni kell valami saját uh, ability de... de ne legyen ilyen mindent megoldó cucc. Valami egyszerű mint a bot spellnek vagy ability-nek kell lennie szerintem, hogyha találunk ki újat, meg Házi szabályozunk egyet. Én simán benne lennék egy ilyen overwatch-sot szimbolizáló, mint amit az használt, hogyha minden overpowered, semmi sem az. Mi, mi, mi regad? Ja, ja, ja, ja, játékra gondolsz valami héten? Az overwatchról nekem mindig az x computer eszembe most Igen, Igen a overwatch A overwatchban volt az, hogyha minden képesség unbalanced, akkor mindegyik balanced. Jó, de érted, hogy hát na, hát nem okay. úgy van. Á, de, hanem nem, nőm. az a játék, amúgy. <gül> Mondja az út. Kicsi véleményet hallottad. <gül> <gül> Elhatárolódolunk tőle. <gül> Boldog percek Richievel is, mindig csak ilyen, hó, negatív, <gül> ez az igazság, basszony. Na jó, lépjünk tovább, mit szóltok? Lépjünk. Aha. Lépjünk. ezeket a fájlokat, dungeon crawlingokat lehet battle grid vagy battle map vagy grid nélkül nyomni? Most igazából nekem eszemültött megint az a börtönből kiszabadulós eset, ott is szerintem rohadtul hasznos volt, hogy ö, gyakorlatilag félig meddig gridekre lehettek pont és akkor jól a mapot meg és ott, ott végül is egy eléggé harcolén, tehát szegmens volt és ott szerintem nagyon hasznos volt. Talán nem is lehetett volna a lányom lényeküle. Mit gondolszok erről? A klasszikus, ugye a, a klasszikus értelemben a dungeon crawl az szerintem mindenképpen Griden működik, de hát nem is tudom. Tehát egy harcorientált játéknál úgy érzem, hogy nagyon fontos, szükséges, de azért létezhetnek, létezhetnek megoldások, amik, amik ezt ki tudják cserezni a legegyszerűbb szerintem valami ilyesmi, ahol ugye maga ez a, a grides módszer arra, arra szolgál, hogy megtud, hogy valaki milyen messze van. Odaérsz abba a körben, ellátsz -e odáig, rá tudsz előni, benne van-e a, a ható távodban, és itt tovább. Van előtted valami? Ki van előtted? Planát. Igen, na most nyilván ez kicsit egyszerűsítő a helyzeten, de, de lehet egy ilyen gráfszerűen mondjuk azt, hogy ki milyen messze van tőled, tehát mondjuk közvetlen, közel, közel közepesen messze, meg, meg nagyon messze például. És akkor, ha így mozogsz, akkor így a, a, a mesél lehet, hogy mondani, hogy akkor kikhez kerültél közelebb, vagy hogy milyen messze vagy kitől. Szerintem ez egy, ez egy működőképes uh, harcrendszer lehet, de, de, de, de nagyon nem a, nem a klasszikus dáncsunkra. Hát meg ezeket fejben tartani, hogy akkor igen az kétik év körrel ezelőtt, mint amíg távol voltam meg, hogy a többiek is hogy mozogtak, azt is fejbe tartani, azért azt nehéz. Sajonnyi, hát hát hogy a Rajzolni kell hozzá egyébként, de mondjuk grid nélkül is megoldható, tehát csak így skizálni, hogy te akkor mentél, és akkor tartta ilyen messze, vagy attól meg olyan messze. Ja, hát rajznélkül biztos, vagy ilyen valamilyen szimbolizálás nélkül biztos megoldatlan, mert egy dologra gondolom mesélő, és három másikra két játékos. Uh -huh. Hogy hol vannak az enemik, meg hogy éppen melyiket ütnek, és akkor ja, hát én nem is azt akartam, de várjál, visszafordulok, és akkor hílelem métányt, ja, de métány nincsen ott, métány az szobának a másik sarkába éppen kivér lesz. Ja, akkor, akkor nem tudom, akkor dobok neki egy potit. Szóval így, így hát. mindenképpen kell valami közös alap de körülbelül elég egy spirálfüzet nap. Igen, Ját, ez pontosan elég. Vagy... De my... az már a battle grid, az már... Az inkább kell egy ilyen négyzetrácsos tud, mint az, hogy rendes rajzok, stb. a Nem, Az már csak a design ugye? Igen, tehát szerintem az, nem az, hogy elengedhetetlen de sokkal fontosabb, mint egy narratív játéknál. A, egy ilyen grid, yeah, yeah. Tud, valami. Csak most egy izély jutott eszembe, hogy volt... Nem is vagyok, nem, nem emlékszem pontosan, hogy benne is voltam-e, vagy csak uh, voltam mellette egy ilyen uh, harcorientált kaland mágusban. Például egy, egy toroni uh, gladiátorviadal, ami igazából ilyen csapatra osztott. Uh, és ott is kellett a Colosseumot, ugye azért azt úgy vázolni kellett valahogy. Pedig mágusban sose használtunk szerintem semmihez, megfelelően egy-két térképet, de ahhoz, pont a harcorientált részhez kellett. Az, az pont olyan volt. Ez az, az egész kaland az egy ö, viadal volt, körülbelül. De ahhoz az valami, valami ami viszonyítani kell, az muszáj volt. Úgyhogy semmi máshoz nem asztaltunk, szerintem. Minden csak a képzeletünkbe volt, de hogy kell. De az. Véle, véleményt hallottátok. Elhatárolódtunk tőle. Mert. Neked elég minden csak képzel ebben. Ah. Oh, Nyugi, te, ez, ez szerint elképzelés szerint, te is csak a képzeletem szüleménye vagy szóval. Ah. Én aggódnék a jelentel. Csak azért létezel, mert én úgy akarom. nem hagyd abba. 14, akar meg. Akkor a tizenélik filozófia? Vagy, vagy, vagy, vagy is lesz? Nem, az így megsiratjuk már mert megsiratjuk. Igen. Te elfelejtett. Na és amúgy az tényleg, hogy a az kell, mert elindultam balra, és akkor nem a másik balra. Érted, hogy ja, ki, ja. kinek mi hova mész. Ami vagyunk, de Richenél elég gyakori. Jó, hát előfordul baszki. De egyébként. Bocsánat, hogy egyébként, hogyha most itt a harcról beszélünk csak, mint, mint battle map, meg grid, meg, meg, meg rajz, de egyébként egy dungeon crawl amúgy is szerintem a térkép, meg a térkép rajzolás, ennek, ennek lehet egyébként létjogosultsága, lé, tehát úgymond egy labirintusba mentek, és azért az, hogy mi merre lehet, merre juthatsz ki, merre lehet a, a, nem tudom, a kincs, amit éppen kerestek, ez is egy érdekes észthatatlan ja, és elég klasszikus. A sárkányok workshop alapján most mondjuk, hogy hú sokat, amiket. Így. Meg... <gül> ja, amúgy... Sort. Ja. amúgy meg a Darkest Ranger megint egy kiváló példa. Ez egy ilyen ja, járat. Ja. járat hát tehát... szoktára zajlnék közben. Nem azt mondod, hogy talapból, amit én szoktam, én nem ezt nem tévedni. Nem, én verseket írok közben, ha erre <tos> voltam. Mint egy hátkornyom nyomja, ő lerajzolja egy, vagy letakarja szépen a wepet, és akkor úgy megy, ahogy él. <tos> így van. Nem azt, hogy rajzol, így De álladék, nem tudom miért kellett a szavakat a számból. Belel, én azt mondom, hogy leköpjön a le megtort, és úgy... Micsoda? Hogy leköpöd, úgy, úgy rajzolsz, vagy úgy taparod. Igen. <tos> Na de gyere, folytassuk. Mondja, de! de hogy abban, abban is ez uh, jól látszik, hogy igen, egy térkép, ami alapján halad. De nem ér, nem ér annyit a szalom, tudom. Na, minnyit tovább. Ó, oh, most megsírtad. Ah. Ah. Én létezni akarom, Itt. ne felejts el. Fosztán az a baj, negatív, negatív dolgokról jobban emlékszek, szóval... Fú, a szavik. addig a figyén. Ezt megúsztuk. Na jó, menj menjünk tovább szerintem. Már, már, már. A, ugye Még hogyha a Dungeon Crawl, ugye felmerül az, hogy uh, kirajzolt térképet. Csak hogyha már egy kockák és sárkányok workshop befityelt, hogy uh, a mesélő rajzol, vagy ez a játékosok. Hogy láttatok ti már erre variációkat? Mert Pruu. hogy benállunk kinyi rajzolok, ugye? de hogy mondjuk egy labirintusba bementek, és akkor volt már, hogy rajzolt valamelyik ki lehet nevezve térkép észnek. Hú, hát az katasztrófába torkolna szerintem kinek, hogy így csinálnám. fordulhat. Láttam már ilyet, persze, hogy a játékos rajzolja. Miért ne? Hát a mesélő ott van maga, neki megvan az egész térkép, és akkor mondja, hogy merre mit lát, merre lehet menni, és akkor... Hát a végére nem egészen gyanúgy néznek ki a térképet. nyilván. De szerintem megadja az egy plusz 10. Meg, egy kis, meg talán az mókásabb egyébként, mikor a játékosok próbálják rajzolni, merre mentek, és így köszönő viszonyban nincs vala az eredetihez. Igen, viszont az is érdekes, hogy itt ilyenkor, ilyenkor valójában a játékos rajzni térképet, nem pedig a karakter, tehát lehet, hogy a karakter egyébként, nem tudom, és tök jól tud térképet rajzolni, vagy, vagy teljesen bírni benne. Számára, hogy... Nem szabad jobb karaktert hozni, mint amilyen élőben vagy. <gül> okosabbat, meg ügyesebb. Ja, okosabbat, meg karizmatikusabb. Akkor mind buktok. Az... <gül> a térképen az aztán teljesen fa kezed van. Azért rosszul veti ki magát, valljuk be. De ja, ez, ez, ez a térképen és szerintem akkor izgalmas, hogyha van funkciója. Tehát hogy egy sima lemegyünk és kópinak adjékolunk, annak nincsen különösen pann hogy hogy ott még rajzolgatni kell térképet, inkább macerrel. De mondjuk egy ilyen Call of Toulous, hogy lementek az ősi romokba, és akkor kutakodtok, és utána valami megmozdul lent a sötétségbe, és akkor na, akkor húszes kifele. Jó, de merre van a kifele? <hül> <hül> <hül> és akkor pánik. És pánik. És kérdezi, hogy rosszul rosszul rajzolt a térképet. <hül> Igen. Ezért <hül> Nem, nem, ennyi volt részemről. Következő téma esetleg? Mhm. Uh -huh. Csabdák, csapdakeresés, mennyire izgalmas és, vagy mennyire basszantó szerintetek? Mm. Narratív játékokban nagyon szeretem a csapdakeresést, és csak akkor nincs csapda, amikor nekem van csapdakeresése. Most van csapda keresésed? Nincs. Most a, a Jó, oké. <gül> Miért van a játék, akkor megkérdezem. Te ez, ez mindig igaz volt, tehát nem csak veletek, Vagy amúgy. Hányszor olyan karakterem volt, én is ilyen tolvajszerűt hoztam, mint kicsi szokott, sosem volt egy csapda sem. Soha. De még zárt ajtó se. sem. Semmi. <gül> én azóta nem rakok kézér ilyen hülyeségekre. Tehát, hogy a legrosszabb az egészben, amikor az hogy csaptakarás, és akkor megdobott tök faszel meg minden, és akkor nem találsz. Tehát, nem. hogy, hogy, hogy így, így, azért lehet, hogy van, de nem találod meg, vagy, vagy, nem, vagy amikor elrontad, és nem találsz. És akkor lehet, ott van, de levágja a kezed, vagy valami, de nem találtál. Igen. Ezért kell egy nekromanta, meg egy seregnyi zombi, és csak mindig küldtek a folyosón. Bob. Bob, akinek a veszély helyén volt a tárca. Ha nem zsebelik. <gül> uh, Igen, és az, az mennyire értettetek már olyan kalandban, amikor el kell magyarázni, hogy hatástalanítod a csapdát? Micsoda? Hallottam már ilyenről, valahol olvastam, hogy elmagyarázzod, hogy akkor mit tudom én, a mesélő elmagyarázta, hogy akkor hol talál drótot, meg nem tudom ilyes, meg mit, mit volt és akkor hogyan hatás nincs az kicsit vízségnek tartom egyébként, mert uh. hogyha előtted lenne, akkor azt mondod, hogy jó lehet, hogy megnézed, hogy valami, de így elképzelni, meg lehet, hogy rossz képzeled el, vagy rajz rosszat mutat kicsit. Hát figyelj! Ugye például, igen, ha ez a... szerep játszanak, vagy mechanikusokban. Mert hogyha ez a izi, valami a, a kulcsukak városa nevű szerepjáték, ahol minden csak a mechanikáról szól, akkor simán jó, nem? Simán benne van ez. Igen, nyilván. Figyelj, szerintem a Dungeon Crawl játékoknak része lehet, meg része volt, vagy? vagy talán, talán nagy élményt ad hozzá az, ezek a, a rejtvények, pazodok, amiket, amiket szintén nem a karaktere adod meg, hanem a játékos, játékos maga. Persze. Ja, vagy igen, igen, igen, igen. <gül> Tehát nyilván, kértem a, a mesélő kitalál egy nem tudom milyen kis rejtvényt, és akkor te azt a egy intelligencia dobással, az egy intelligenciadobással az nem tudom, az nem ér meg értelme, ugye? viszont ilyen szempontból, ha a csapdát is hasonlóan építi fel a mesélő, ahogy, hogy, úgy, hogy te rá tudsz jönni, hogy hogyan lehet hatásszalítani, tehát szépen fel van építve, nyilván nem az, hogy akkor, nem tudom, két centivel följebb megy egy drót, ami átmegy jobbra föl, nyolc centiméterre, nyilván tehát így nincs értelme, de, de ezt nem tudom, jól, jól lemesélve szerintem lehet légy egy súlysága, és nem lesz bosszantó, hanem inkább izgalmas tesz. Ezt simán el tudnám képzelni olyan helyzetekbe, vagy rendes szerepjátéka alkalmával, amikor a karaktered nem ért hozzá. De tessék, ha te meg tudod csinálni, akkor mázlia volt a karaktered. Tehát dobás helyett, tudod, lejátszok, ahogy megpróbálunk hmm. a egy csapdát. Uh -huh. Mert hogy te úgyse tudnád dobással megszerezni, de tudod mit? Ha rájössz, hogy mit kell csinálni, akkor sikerül. De a akkor a következő szint a mesélésnek az, mikor kézen fog téged, a kalandmester is elhűz egy szabaduló szobába, és akkor nem a barátom, akkor keresd meg a kulcsot. Ja, Méte, például például elképzeltem, hogy John Line Silvester egy gizda nekromantát játszik, és akkor így mászik fel, fel a fákra, még a falon felugrál, meg hogy ilyen falmászó gyerekek. Ja, Elmondja, hogy hogy mászik fel. Igen, az a baj ezzel a rendszerre, hogy problémák születnek meg, hogy mi az, hogy nem tudtam felborítani a tehenet. Tehát például <tos> a baj lesz, és ő, ez a folyamát. Ha én feltudnám! <tos> ez alföldön kifejezetten veszélyes, ahol... Egy kilométeren belül találsz egy tehenet. Neked <tos> <tos> <De> kell keresni, jön őt feljön a faluba, ha kín legelni. De. Ja, de amúgy szerintem is <tos> a ennek a harc rendszere, vagy harcalapú, na nem, harc, neki nyögöm. Ö, játékokban azért a csapdák is fontosak, jel, ilyen óvatosságot is adnak a játékhoz, hogy nem csak irohan előre az ember, meg ö, meg tudnak plusz izgalmat belevinni kivéve persze vannak az ilyen szatista, mesélős csapdák, amik úgy vannak megtervezve, hogy t -t, mondjuk egy ilyen tálca, rálépsz, és a, vagy egy ilyen na, burkolatlap, rálépsz, megbillen, leesel, ott van egy izé, savas gödör és egyből meg is haltál és nem tudsz mit csinálni, csak akkor, hogyha megdobod a 25-ös nehézségű észről és próbált 20-as kockával, akkor észreveszed és akkor hatástalaníthatod. Jó, de ja. ezzel ez a besülővel nem fogsz többet játszani. Kivéve, hogyha a rokonod vagy az egyetlen barátod. Vagy a muszáj. aki vállalja még a mesélést. A főnököt, tudod. Az a csap. A csapda, ami benne volt. Egy könyv, ami muszáj, hogy elolvasod saját magát. Valami Ez tetszik. Ha elkezdted olvasni a könyvet, akkor nem tudtad abba hagyni, ugye? És ott ült két napig. Nem csak az, hogy ott ültél képapig, hanem elkezded rendesen felolvasni is. Valami nagyon durva mágikus könyv volt, ami elkezdte dolgokat idézni. De Olyan. nem értett... Várjál, mondd ezt lassabban, Métei. Hát, <gül> nem. nem. Nem, És hogy azt kellett megdobnod, hogy abba hagyd az olvasást igazából. Ez volt? Ez valami modulba, hogy nem is modulba volt, valakik mesélték. Uh -huh. Ez ilyen tipikus ilyen... Ez a nagyon magas szintűeknek mesélt, nagyon halálos Dark Souls kaland ja. hát ez a zsabba volt ilyen. Ez a, vége az, a, hogy, a vége az volt, hogy Ranagol teljesítette egy kívánságukat, de hm. kicsit félreérthetőek voltak azok ja. a kívánságok. Ja, igen, állap. Igen, mindegy. A, szerintem egyiket visszatérve a csapdákhoz, vagyis még mindig itt tartunk ugye. Uh, Szerintem egy ilyen Dungeon Crawl játékban, meg úgy általánosságban is úgy van értelme, hogy mint tett tekintve. Ja. Tehát nyilván egy csapdánál nem olyanokat fogsz, tehát mondjuk választhatsz, hogy belesétálsz, és akkor nem tudom, sérülsz valamennyit, vagy pedig bizonyos mennyiségű időt fordítasz arra, hogy egyrészt mondjuk talán megtaláld, hogyha sejted, hogy van, másrészt pedig, hogy hatástalanítsd, és ugye Gondolod kell arra, hogyha neked ez nem tudom, fél óráig tart, akkor mondjuk rát fogja, fogja törni az ajtót két ork, vagy nem. Tehát, hogy így, így kell szerintem nézni egy ilyesmi játéknál, meg így van értelme, hogy, hogy egy ilyen időhúzás, vagy tényleg egy ilyen erőforrás-menedzsment. Ja, meg t -t -t, hogy belesétálsz, és akkor amikor a nyilvessző csapdal belédsevezni egy D8-at, és akkor most van ennyi kidobható HP-nk, hogyha esetleg valaki megsérül, mm -hmm. vagy akkor tényleg hatásra mert nem akartok még egyszer pihenni, mert már húznátok kifele, mert mondjuk omlik össze a elátkozott templom a hátatok mögött, és nincsen plusz egy körötök, vagy plusz egy húsz percetek, hogy megálljátok kicsit pihenni. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, vagy, vagy, pedig, vagy pedig egy olyan azzal, hogy mondjuk... Megpróbálod, megpróbálsz átmenni rajta, és akkor egy, nem tudom, egy reflex dobással kikerülöd, és akkor megkockáztatod, vagy pedig az időt szállnod arra, hogy ezen átmenj. Választások. Így van. Így van értelme a csapdáknak. Szóltam. Megbonttam. Ellenősség! Amúgy még nem volt mostanában most a csapda. Vagy nem tudom, én régen játszhatom nem. olyan játékban, amiben volt csapdakeresés, meg csapda. Nem baj. Nem baj. <laughs> Amíg tudja valaki felfedezni őket, addig nem baj. Ricsi? Ricsi? Én nem emlékszem, hogy Le, Nem, nem rakott, nem rakott rá pontot, De ne Szerint, Szerintem nem raktam rá pontot, vele te, nézem. Egy darab pontja sincs senkinek semmit. Soha. Úszáson, és úszáson van. van. Úszáson van. kell. spotom 65% százalék, az nem elég? Ja. De, de. de. Látod messzi rúd a csapból. Listen... <gül> nem tudod hol van, de látod messzi rúd. A nem is 33. Nice. Nekem HP-n van, az jó? <gül> Na jó, ö, azt hiszem erről beszéltünk már, ö, hol a határ a hacken slash RPGs a taktikai játékok között, mint a Warhammer. Ezt ugye megpendítettük már azt, hogy a Diablo 2 táján mi van, de szerintetek mi a valóság ebben? Most Warhammer, fú, a Warhammer az lehet egy stratégiai játék is, tehát ahol a rejéket vezetsz, szóval, nem tudom, hogy itt egészen pontosan mire gondolt a költő. Nem tudom, amikor írtam, akkor el, a, vagy a warhammer vagy a mortheim gondoltam például. Uh -huh. a Mort, aha, a mortheim egyébként. Aha, úgy, úgy, úgy, úgy talán több értelme van e, ebben, a, ebben, a, ebben a nézetben. Ö, szerintem mm. akkor mondd -e, hogy mi a Mortheim, hogyha már magadhoz ragadtad a szót. Ja, persze mindenképp. E, tehát... Ha nézzük a Warhammer játékokat, mondjuk azok, ahol seregek csatáznak, itt ez gyakorlatilag egy társas játék, egy kicsit szabadabb mondjuk a mozgásban, meg csapatfelépítésben, meg ilyesmi, mint egy, mint egy átlagos társas játék. Ehhez képest a Mortheim pedig egy sokkal kisebb léptékű, tehát itt nem seregeket irányítasz, hanem, hanem néhány, néhány főből álló bagást, és ezekkel próbálsz egy körökre valami valamiféle célt elérni, vagy valamit megszerezni, vagy legyőzni az ellenfelet, és itt tovább. Nagyjából, nagyjából így élne Nem tudom, szerinted? Uh, ja, valami ilyesmi, ja, a nagy Fárhámber az egy ilyen harci szimuláció, vagy egy ilyen, ja, egy Wargaming dolog. Uh -huh. A Warthame meg tényleg egy. az, az is egy társas, vagy egy sokkal kisebb olyan, mintha csak hírókkal nyomnád a nagy Warhammer-t. Hát az olyasmit kell elképzelni, mint a Darkest Dungeon, hogy van négy karakter és akkor azzal... Igen, mint az XCOM. Igen, mint az Tehát az izé jutott eszembe a Warhammer 40 k van ilyen a nekromunda. Az ugyanaz, ez a kettő ugyanaz. Csak egy más univerzum. Vagy kvázi ugyanaz. Más idő. Taktikaid ja. a felosztott. Aréna. Az ilyen aréna. De... Igen. Ja. Mondhatjuk. Aha. Na és hol a határ kettő között? Hát! Miért mit mondtál, Mark? Erre én nem mondtam semmit, de a határ ja. nem ott lesz az, hogy a... Hogy a... Tehát a mondjuk tehát több karaktered is van, viszont azok nem a klasszikus... Szerekeltek sértelemben vett karakterek, tehát nem adsz nekik motivációt, nem adsz nekik jellemet. És hasonló háttértörténetet, háttér illetve éppen adhatsz, csak gyakorlatilag teljesen lényegtelen. Még egy hackensztes RPG-ben azért, azért a harcon kívül is létezik a játék. Ja, nem áll meg az, hogy vég a köröknek és vége a csatának, hanem hogy a hackenslash van az rész, hogy elmentek a városba és bevásároltak, meg mindenki megpróbálja felszedni a pultos lányt a kocsmában. Uh -huh. De ez Az ez egy... a úton. Tehát amikor nem mecsek vannak, hanem kaland. Igen. Az... Amikor van egy nagy... Így lehetne? <haz> Na. Nagyjából ez így oké okay hangzik. Na. Na hát akkor következő kérdése is egyben utolsó téma. Utolsó előtti. Utolsó előtti, de szerintem azzal a, a plusz kéréssel, azzal, hogy összetudjuk mosni szerintem. Jó. Szóval, melyeket preferáltok a hősies, legyőzhetetlen karaktereket, vagy a kélezett élethalál harcokat? Szerintem, ha kélezett élethalál harc van, annak nagyobb a jelentősége. Ugyanúgy fel tudom hozni példának a. a mit tudom én a. Darkestern és ott is, tehát hogy ott taktikázni kell, még hogyha lehősi ögyjel legyőzhetetlenek lennének a kis csampionjaim, szerintem elég unalmas játék lenne. Szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha harcok vannak. Nyertető, de akartam még azt is mondani, hogy ha veletek játszunk, akkor mindegyik harc élethalálharc. harc. <síns> De most szerintem is izgalmasabb vagy, hogy játékusként is, hogy az a Darkestán csinálsen, amikor meg menedzselni kell a Resort-t, meg minden, az, az jóval több értelmet ad az egész harcnak, mint amikor csak. érted, ilyen, nem tudom, én, kínai harci szimulátorjáték, amikor ütszegyet, és akkor szétrepül 6 milliárd ork, és meghalnak, és minden csillog, és akkor utána a végén megnyomsz egy poszt is a kombó végén. Most a Diablo 3-ról beszélsz, vagy miről? Nem, egy csak egy milyen, ilyen tipikus... Oh, snap! <gül> nem, nem arról. Ja. Ö, értem, Értem, nem, nem tudom, szerintem azért biztos van Móka lehetőség abban, hogyha legyőszületlen a karaktered, mert mit tudom én négy órán keresztül darász, és akkor elmondod, hogy hogyan csapod le meg, nem tudom. Hát az igen, mondjuk PC-n, te kockát dobálva. Egyszer biztos mókás lehet szerintem, tehát hogy én egyszer kipróbálnám, hogy 5 órán keresztül csak darálunk, de szerintem hosszú távon, másik kaland szerintem, szerintem már rohadt lenne így. Hát nem tudom, mert most próbálok rájönni arra, hogy így mit jelent ez, hogy legyőzhetetlen karakterekkel játszol, vagy hogy abban hol lehet az érvezeti faktor talán... De hol? Tehát az hogy mondjuk azt még értem, hogy mondjuk egy csomó, csomó nagyon gyenge ellenfelet simán legyőzöd, akkor is Azért kell, hogy legyen mondjuk legalább időnként valami igazán nagy harc, harcos vagy ellenfél, ami, ami ellen van értelme, mert a konkrétan legyőzhetetlen vagy, akkor, akkor semmi sem Jó, hát akkor igen, ne keresztül. úgy érzed hogy de ugye a tudott, hogy a is ott, hogy a belét kötnek a városűrök, akkor laszán púposra veredőket őket, és akkor itt ja. taladnak el a másik. <gül> hát bizonyos az. Hát a csapatokkal, akikkel én játszottam, ez beleesik a hőséges. <gül> nem de felsádoz, Felsádozta a Isten <gül> nem került bele a téma. Nem, nem lett felgyújtva a félváros, nem lettek felkoncolva a lakók, szóval mi jó fejek voltak. Nem megtéptek a <gül> Csak a homlokára húgyozott utána, de hát az, az már kedvesség. Ez belefér. Az én kultúrámban ez a köszönés. <gül> Én ilyen legyőszületlen am... karakterek, ahizében vannak egyébként, a, a magyaros is megjelent a játékban. Talán az, az hasonlít erre leginkább, tehát ilyen rengeteg életed van, nagyon sokáig tart, míg megölnek, rengeteg arkot lehet az győzni, és itt tovább. De talán annak az is lehet mókás egy darabig, nem, nem, nem tudom. Simán. Én De a... még az nem harcként, nem? Vagy azért, hogy ez nem harc rendszer, vagy nem a harcra orientált ként inkább. Vagy hogy. Van lát. Jel, hogy van benne néha egy kombat, és akkor gyorsan ledaráljátok közé az orkokat, visének, körköltnek, és akkor csá. De, de az egész arról szól, hogy feszíteszek és akkor Galadriel-től próbáljátok ízé lesármozni, hogy csá. Mizu. Szap. Szap. Na és arról mit gondoltok, hogy. Uh hogy elég a sima HP, vagy fontos az, hogy HP és fájdalom tűrőfp is legyen. Én még azt akartam mondani az előző... Akkor még... mondjad! <gül> Csak én meg mindig azt keresem, hogy egy élethaláll harcot hogy lehet letrivializálni. Nekem az a kedvenc érzésem. Amikor elméletileg nagy sztékek vannak, de... olyan, tehát hogy meg is simán, de valahogy valami hihetetlenül egyszerű módon megoldjuk az egészet. Te engeded a azért... musztárgázt be a... <tül <einem tülés> <LiterCiol. tülés> Igen, a hibét, ez a... Kihúzom a szőnyeget alóluk, Kizek volt. Na mindegy, vagy <tül> egy a Igen, ez a halálos szemenköpést kap, valami. Ez a... megdobja az egyért azt az egy számot, amitől leszáll az isten a Földre. Lányira... <g arriba> Jó, én azt szeretem. Az előfordul egyébként. De HP vagy FP? El a szót. De nem, mondja, mondja egyébként, hogyha még van valami. De ezt erről meg kell hallgatnom, mások véleményét is már erre érdem. Nem, nem akarok Nem, nem akarom a már. Gyáva! Szóval, <laughs> jó. Te velék vastag a bőröm! Nem. Szóval mit gondoltak elég, a HP vagy HP plusz FP is kell? Hát figyelj, kétféle megközelítés van. Úgy gondolom. Uh, nagyjából a Dungeons and dragons és a magus -t hozzám fel egy ellentétnek, talán, vagy egy két ellentétes pontnak. Ugye a mágusban van életerőpontod, meg fájdalomtűréspontod, ahol ugye a fájdalomtűréspont azt, azt a sérülést szimbolizálja, ami, ami nem komoly sérülés, hanem, nem tudom, megkarcolnak, vagy nem tudom, egy zúzódás, vagy eleseresbe éltetett a Az az épi pedig már egy ilyen súlyosabb sérüléseket, akár mélyebb vágásokat, és itt tovább. Ez, ez talán ránézésre, meg lehet, hogy a valóság, valójában is ilyen életszerűbb, életszerűbbnek mondhatod, mert, mert jobb, jobban megközelít azt, amit, amit így a, amit a valóságról gondolsz, tehát azt lemodellezve. Uh, ugye például mágusban elfagy a fájdalmatűrés pontod, akkor, akkor elájulsz, ha elfagy az életerő pontod, akkor meg, meghalsz. A Dungeons and dragons Dragonsban a HP-d az, az, ha, ha, ha jó, ha, tehát, azt is lehet többféleképpen értelmezni, de szerintem, ha jól értelmezed, vagy ha próbálsz bele logikát vinni, akkor a HP az, itt, az inkább ilyen fáradást, meg tényleg apróbb sérüléseket jelent, Addig, amíg egészen lemész nullára, ahol pedig gyakorlatilag, amikor lemész nullára, akkor az egy, az egy olyan, olyan sérülést okoz, vagy egy olyan sérülést jelent, vagy egy olyan amitől amit, amit mondjuk az előföldre kerülsz durván, és mondjuk el is ájulsz. Addig, addig jól tudod tűrni, jól, jól védekezel, el, el tudsz hajolni az ütések elől, blokkolod és amikor, amikor elhagy, amikor már nincs több, nincs több állóképességed, akkor, akkor, akkor megkapod azt a, a végzetes ütést. Én valahogy így képzelem el, meg így, így láttam. Nem tudom, hogy szerintetek melyiknek van, melyik, melyik a jobb, vagy melyik, melyiket szeretetek jobban. Nekem igazából mind a kettő tetszik. Az totál igaz egyébként, hogy nekem is teljes mértékben mindegy, mivel hogy szerintem alapból úgy lettek a törvénykönyvek, a, mit tudom én, kidolgozva az aktuális rendszerhez, hogy az úgy balanszírozva legyen. Tehát, hogy mágusban nem működne például csak az AP rendszer is, valószínűleg a, mit tudom basic RPG-be sem működne az APFP rendszer, normálisan. Tehát, hogy nekem azért mindegy, mert gondolom ezzel lett számolva, hogy akkor ezt berakjuk, és ez, ez egész játék azért működik így, mert ez így van. Szerintem. Uh -huh. Hát a hp rendszereknél azt szokták ugye, ugye fölrúlni ilyen hátránynak, hogy mi az, hogy már nem tudom, kaptál ennyi sebzést, meg nem tudom, így megvágtak, úgy megvágtak, eltaláltak és semmi baj, de aztán egyszer csak puff kifekszel. Tehát, hogy nincsen ilyen köztes, köztes valami. Na, mondjuk az meséléstől függ, de igen, hogy a AP rendszerektől függ. Uh -huh. ja. Ja, ja. Mert, mert az a hogy ez a HP-FP rendszer, ez ugyanúgy megoldás egy kihívása, mint az összes többi rendszerben, csak mindenhol máshogy oldották meg yeah. Mert például a, ott, ahol csak HP van, csak például a Warhammer-ben, ott meg ott van a Lightly Wounded State, meg yeah. a Heavily yeah. Wounded, tehát az sem, az is így az átmeneteket volt, lett volna, hogy szimbolizálja. Annyi, hogy nem tudom például, hogy most a D&D-ben folyamatosan kapnak az emberek HP-t? Vagy az egy eléggé fixért? Vagy ott tényleg fejlődik a nagy gyűlődik. Szintenként. Jaj, szintenként, jaj, És ott, ott nekem az a bajom, ez a D&D-s dolga, hogy ilyen annyira ilyen uh, damage sponge lesz egy-két felirat, és túl dobják a tűzdabdát, és így el kéne pusztulni, így atomjagyra kéne bomlani a karakternek, és akkor így ja, most fél HP vagyok. Tehát így olyan uh, ilyen epikus ability még, de -ek, spelleket dobálnak így vissza a, a karakterek, hogy Egy sima harcos, aki nem csinál semmit annyi csak hogy sokáig csépelt Koblinokat és azért kapott kurva sok XP-t <gül> Az lazán belnyerítőd, hogy valamilyen divine rá tehet, és akkor nem történik vele semmit, csak annyi, hogy így leporolja a vállat, hogy Jöhet még egy és ennyi Csóró Goblinok elég sokat voltak találva ezen, ezen a beszélgetésen. <gül> a problémai vannak a Goblinokkal. <gül> Én azon a véleményem, mint Ricsi, hogy azért már a mágus így oldotta meg ezt, tehát nekik a rendszer erre épül, de más rendszerek meg amúgy más, hogy oldottak meg hasonló problémákat, tehát... Euh, biztos meg benne, hogy van egy másik rendszer, amiben szintén van ilyen hogy HP plusz, FP, vagy bármi hasonló. Nem tudom. A biztosítás van, azt hiszem. Nem, nem biztos, hogy a D&D-ben, de lehet a basic RPG-ben is van, hogy színal szabály, hogy Fatigue Point, és akkor hogy oh. lehet úgy harcolni, hogy nem kielkolásra mész, hanem kiütésre, és hogy kábára veled a másikat. De ez kb. ugyanannyi, hogy ott van a HP-ja, és akkor azt ütöd, és az megy lefele, és nem pedig a maga tényleg a Hábi és nem sebzett bázide de ugyanazt töltené ki játék mechanikailag. Béla. Nem. Én nem, nem, nem kilkó az? hm. Azért, mert utána el tudom rabolni, sokkal és sokkal tovább tudom ölni majd később az ember. <gül> azt <gül> hittem, hogy azt következik, hogy el tudod adni és akkor az kidobott pénz lenne. Hm. Hm. Azt is benne van. A szervek azért drágák, minden jár. Tehát valahogy úgy gondolod, mint a fickó, kit leszolgáltattunk előző konanban? csapattunk fel egy Horthy fiát, ne aggódjatok. Megemlíthetjük egyébként mondjuk egy, egy harmadik fajta a rendszer, például a Shadowrun, vagy a, a World of Darkness, ahol mondjuk egy fix HP-t van, meg nem is olyan nagyon sok, tehát mondjuk ezek egy általában halálosabb rendszerek, de egy, egy, egy skálán mész lefele, tegyük mondjuk egy tízes skálán, és akkor minél lentebb vagy, vagy ezen a skálán, annál jobban annál sérültebb vagy, és ezek annál több mínusz kapsz a, a, a próbáját, tehát annál rosszabbul is harcolsz. Ami például mondjuk egy se a, hát azt hiszem se a mágusba, de a dn ben pláne nem számít, az, hogy te most nem tudom, kétháp, neked két HP-d van, vagy 30, te úgy teljes erővel tudsz mágusba harcolni. Mágusba számít. Mágusba számít. Számít? Hát, van, van, hát lehet nem, használ, nem használja mindenki, de van szabály arra, hmm. hogy e, már hogy jutsz hátrányokhoz. Főleg már a titkos fóliásban is benne volt az a hátrány szabály. Tehát, hogyha már az FP-t feléd elvesztetted, akkor kapsz X-harcértékmódosítót, vagy hogyha már karadat elvesztetted, akkor mínusz 50%-hez. Tehát, hogy Aha. Tehát van egy ilyen rendszer a mágusban. Csak nem használja. Csak nem feltétlenül vegyünk le a modáig. Mert általában, mire már oda kerül egy karakter, hogy nagyon lekerül az EP-je, az már lejjebb is fog menni, rövid időn belül. Tehát... Ja, meg melyik az a játékos, akire nem szól rá a kám, és aki azt így eszébe jut, hogy neki most kevesebbet kéne dobni egy amúgy életveszélyes harc közben. Vagy hogy biztos van, csak én így ritkán láttam, meg szerintem magamból kiindulva nekem se feltétlen jutna eszembe, hogy. Ja, hát ez bizobás még sincsen meg, és meghaltam. <laughs> Igen. Hm. De amúgy nem tudom, hogy van-e ilyen rendszer, de nekem talán az lenne a legszimpatikusabb, hogy lenne FP, és lenne HP is, de a, mondjuk, hogy a e, FP-be kapsz egy kritikus sebzést, és akkor csökken a HP-d, és a HP-d nem feltétlenül töltődik újra. Mondjuk ez ilyen a Warhammer fantasy a kritikus e, sebzéstáplázatot, hogy hmm. kiverték a szemedet, hiányzik a fogat, levágták x-arab e, vagy... Térd alatt a lábad, vagy hasonló sérülés, és hogy a HP inkább azt mutatta meg, hogy fizikálisan mennyi vagy, mennyire vagy egyben, és mennyire vagy szétszedve, mint egy kutyáta megrágott legóba, vagy nem legóbarbi baba. Ugye a mágusban az EP szimbolizálja a test struktúrális erejét. Az FP, meg úgy a, ahogy te tűröd igazából azt szimbolizálna. Csak hogy, mert az is eszembe jutott, amit Ugye ugye a kritikus táblam mágusban is benne van, mint az, hogy elveszted, az zét meg... csak ez, hogy mágus amúgy ezekre felkészül, csak amúgy nem használunk elég sok szabályt. Hát persze, mert azért ki a... ki akarod yeah. megnézni 600-adjára ugyanazt, mert nem önnékszel, mert... Egyébként nyilván házaszabályozni lehetne egyébként, mert azt hiszem, hogy mágusnál 8 FP-ként kapsz egy épísérülés, vagy valami, és akkor meg te csinálni, yeah. hogy akkor... Ó, oh, bonyolult fegyvertől függ, hogy melyik fegyver mennyi FP után mennyi EIP-t sebez. Kötelező Ez Ezt ez, megnézegetni ez... folyamatosan, hogy ó, oh, most nekem nem baltán van, hanem faszom, izé, én mészem, és akkor most azzal csapkodtam. Ezt... Jajajaj. Hát, játéknál egyébként Nem is le lehet rossz. Tehát ahol tényleg erre menték. Ahol is, szeretnek számolni a részvelük. Ja. A magikus tűz 4 fp-ként ez Csak szólok mindenkinek, valaki legüksz. Erős. 4 fp-ként, de egy kétkezes kard az már csak 10 fp-ként. Egy. <gül> Köszönjük. Szólok, szólok. Csököpés? <gül> az az 6 ezer. <gül> oh, it's over 9000. egy -egybe. egy be egy, egy egy egy egy egy egy, -egy és még is t nem? sebeznem. Zavaró hátrány, így koncentrációját megzavarja. Mana tápolással. Ha látod, hogy imádkozik egy pap mágusba, köp szemed, mert megzavarod a koncentrációt. Na jó, köszöntöm, hogy itt folytatok, szerintem. Befejeztük. Kész vagyunk? Ennyi, Ricsi azt mondta, hogy ennyi, és így hagyjuk Ennyi, azok már több, mint egy órás is, pedig azt mondtam... A producer már veri a vállát, hogy most már abba kell, hogy milyen kell, kell. <gül> ez már nincsénk kivizetve, ez overtime. Ez már nem vágja meg, meg, meg, meg el senki. El... Eddig volt lefoglalva a stúdió. <gül> hmm, stúdió mi? <gül> Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Uh, ja, iratkozzatok fel ránk Youtube-on Mutassatok meg a barátaitoknak Írjatok nekünk e a a 01podcastkokacgmail.com-ra Természetesen ez végig betűvel van uh, Csatlakozzatok a Discordunkhoz. Uh... Ja, a Discord-on Fenn lesz a következő kérdés Nem, a következő nem biztos, de a következő téma Fenn lesz, és akkor lehet hozzáírni Kérdés, például ez a HPFP téma Az a mostani témához hozzá lehet írva Egy hallgató által Így van, így van, a... így van Ö, fenn vagyunk, Spotify-on, Fenn vagyunk, Apple podcast meg. Én hogy világ összes létező dolgám, Fenn vagyunk szerintem. Ö, like Kövessetek Twitch-et. Twitch ja, fenn. igen, csütörtökön ki próbálni egy új koncepciót, szeretnénk. Twitch-en stream elé 01 néven megtaláltok minket. Valhelyemezni fogunk, mert nagyon ráakadtunk és elképesztően munkás dolgokat tudunk alkotni. Szóval, hogyha csütörtök este van egy 10 perc szabad időtök, köszönjétek be. És köszönjük, hogy itt voltatok még egyszer. Köszönöm szépen. köszönjük, é, köszönjük hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.